לפאה האחת, ועמודיו עשרים, ועדניהם עשרים, נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף. וכן, לפעת צפון באורך, קלעים מאה אורך, ועמודיו עשרים, ועדניהם עשרים, נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף. ורוחב החצר, לפאת ים, קלעים חמישים אמה. עמודיהם עשרה, ועדניהם עשרה. ורוחב החצר, לפעת קדמה מזרחה, חמישים אמה. וחמש עשרה אמה, קלעים לכתף. עמודיהם שלושה, ועדניהם שלושה. ולכתף השנית, חמש עשרה קלעים, עמודיהם שלושה, ועדניהם שלושה. ולשער החצר, מסך, עשרים אמה. תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מוסזר, מעשה רוקם, עמודיהם ארבעה, ואדניהם ארבעה. כל עמודי החצר סביב, מחושקים כסף, ובהם כסף, ואדניהם נחושת. אורך החצר, מאה ואמה, ורוחב, חמישים בחמישים, וקומה, חמש אמות, שש מוסזר. ואדניהם נחושת. לכל כלי המשכן, בכל עבודתו, וכל יתדותיו, וכל יתדות החצר נחושת. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, להעלות נר תמיד. באוהל מועד, מחוץ לפרוחת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו. מערב עד בוקר לפני אדוני, חוקת עולם לדורותם, מאת בני ישראל.